Ia un problem de calendrier, e ia aussi un problem de procedura. Euh, Bada, egutegi egi bainanere procedura arazo bat. Zergaitik, Tarnosek, estu, lamdexetako egi elkargoen batzordean, galdera egin, señantzeko egi elkargotik ateratzeko. Estu egin, ez da behin ere galdera luzatu. El l'ha pa fe. A okan moment la question a été posée. Beraz gaur, badugularik prefetaren erabaki bat, Ipar Euskal Herriko elkargoak bilduko dituen egituraren sortzeko dato gen urtagilean, Tarrnose galde egiten digu heldu den abeduaren hogeita hamekan desagertuko den hiri elkargoan sartzea. bada prozedura eta egutegi arazo bat, pentso dute ere badela arazo juridiko bat. zetu deman nepagozo bat. joa mal, un interkomunalite, don la dure de vi. Nere hiduriko, Tarnosen galdea ez da onargarria. Gaizki ikusten dut biziraupen mugatua duen akba hirielkargoa, delibero bat hartzen beste hiri elkargo batetako eta beste departamendu batetako herri baten integratzeaz. Ez dute gaiten Tarnose Estela Sekulan Euskal Herriko elkargoan sartuko, bainan gaur egun, bada egutegian arazo bat, eta akatsa bai oportunitate mailan, bai eta ere Juridico et juridico mainland en terme et d'opportunité et en terme juridique